Ràdio Voltregà, emissora municipal no comercial. Coctel Contra Informatiu. Uh, bona nit, Roser. Hola, bona nit, Pere. Bona nit, Francesc. Què tal? I avui us acompanyo aquesta primera mitjoreta. Us he volgut portar música per començar... El... Ell és el Pere Sanjorjo, que no ho diu, sí, però no. que és un, col un col·laborador habitual del programa, va ser-ho, si més no, la sí. seva veu encara s'escolta a la Falca. Darrerament estic més a, per Ràdio Rigi, que és el que... Uh, hem sentit aquest estil de música uh -huh. i és on el, la, la música era els Pioneers, un grup clàssic dels anys 60 dels inicis del, del, del reggae del pas del, de l'escar al reggae hi ha aquest, aquest so entremig intermi, que seria com el rock steady és el que hem sentit s'abandonen uh -huh. els, els instruments i, i, i surt ara simplifica la música i se'n l'enteix Sí, sí. i aquest seria, amb les melodies aquestes tan de soul, aquestes melodies vocals tan perfectes i aquests són uns veterans que fins fa encara estan tocant en actiu i fa, fa un any que van tocar a la sala de la, la Mirona de Salt a Girona i encara parlant de música fa uns 15 dies es va celebrar el cap d'any de Masic sí, la setmana passada va ser el allà al centre comunitari, a Vic a on, ha, on abans es deia la Fundació La Caixa i que ara ho gestiona l'Ajuntament i cada any des de fa ja... El Vic 2 parles? Sí, allà al costat del Vic 2 des de fa ja molts anys potser fa 10 anys que se celebra el, el cap d'any a Masic sí, que ja passen per ja... l'any 2500... havia set i... algun any, sí si, no sé si ara és 67 Què dius ara? 67. <ríe> si crem enrere, no? Sí ja et vam veure amb una fotografia no tu, el 9-9 sí, va sortir que vam tocar amb el grup Inomazic també estava el grup La Tropa i també Mohamed Itikhanimin que és un altre <coughs> cantautor eh, d'origen am Amazic, que viu a la comarca que és molt curiós cert, perquè el conec d'haver-hi -ha tocat amb ell i ell no saja no, no té instrument ell. ha tocat tota la seva vida al Marroc allà podia viure de la música però un cop aquí doncs ja no, no pot viure d'això i no assaja, i llavors quan surt a l'escenari fa les cançons mentalment això m'ho ha demostrat eh? Vull dir, fa mm -hmm. la melodia després surt a l'escenari i les toca allà mateix eh, quasi per primer cop i li, li surt així és, caram, és quina, mú, quina capacitat un no? músic que ho té molt molt arrobat bueno, és el que té, s'ha adaptat a, a les circumstàncies mm -hmm. si no té un lleut doncs té el, el pensament per anar Anar cantant bé. I va, fer, va haver una festa basta força, força bé mm, perquè la diversitat de grups també eh, invitava a gairebé bueno, sempre hi ja costa que, que, que hi hagi més gent públic català, però majoria amb el ruguins, però deu nidó, com poc a poc es va vanrant gent també Està bé. bé molt bé. Endavant. El que volíem parlar amb la Montsernau era arran de la campanya que en Durant Lleida està fent de cara a les eleccions i justament aquest cap de setmana hem estat per Barcelona i hem vist uns cartells que aquí la comarca encara no s'han vist que són clarament racistes i ens has barat una mica, no? Uh -huh. Tu recordes el lema exactament? Sí, la gent no marxa del seu país per ganes, sinó per gana però a Catalunya no hi cabem tothom eh, Si no hi cap potser val la pena que s'ho faci mirar i que marxi, no? Uh -huh. I és el que no hi cap És que ho trobo greu, eh? El lema ho trobo terrible Con Continua l'estratègia de Convergència i Unió o d'Unió Democràtica més concretament a intentar que el lema de Plataforma per Catalunya i companyia eh, no els hi prengui vots Continua la, eh, aquest mimetisme d'intentar imitar el llenguatge racista o, o si més no de, de, de, de, de, com si fossin els salvadors ells de, de aturaran l'immigració controlem l'immigració, aquests lemes de, de l'Anglada Sí, però són convergència eh? sí. vol sí. dir que ja han fet seus eh, el mateix, la mateixa manera de parlar i que eren racistes ja ho sabíem, però guardaven una mica les formes i amb aquesta campanya s'han tret la careta totalment Anys enrere aquest tipus de campanyes es considerava feina bruta i la feina bruta li feien fer a l'Anglada per aquí, per, per Vic i, i per premiar el Vendrell però ara ja no, ara ja no tenen convenient en fer-ho ells mateixos, els de Convergència sí. Això també volíem lligar-ho amb el fet que ha sortit un llibre que parla del fenomen Anglada tota la veritat sobre Plataforma per Catalunya i quan dic el fenomen anglada fa servir el seu, el seu vocabulari la seva manera de parlar-ne eh, escrit per Miquel R i Joan Serra, tots dos són periodistes mm -hmm. del 9-9 entre altres llocs i jo estic a mitja lectura però la, la sensació que tinc és que el legitimen, que aquest llibre a l'Anglada anirà molt bé tu Francesc te l'has llegit aquest llibre? bueno, estic a mitja és però per ara la meitat del llibre que porto evita totalment utilitzar conceptes clars, com per exemple el concepte de feixisme no surt en cap moment en cap moment se li diu pel seu nom no diré ja nazi però... però surt tot el seu passat on... Sí sí, sí que la surt nueva, tot el sí robot. sí sí surt tot és tot el seu passat i el, eh, quan el van desmascarar el canal nou de televisió, mm. surt tot això és un llibre ben documentat, sembla, però fa una mica la sensació de que el justifiquen i de què vénen a dir bé, mira, és un partit que ha sortit una mica del no res, una mica del de, de, tracten de populista i de demago sí però tot plegat fa la sensació que diuen mira, és el que mira, hi ha és una certa complicitat sí, sí, sí totalment sí. formen part del sistema aquests periodistes i li volen donar un enfoc tan professional, professionalista que... tan objectiu que d'alguna manera li fan el joc ara, ara, ara què has dit això? és així potser la, la paraula professionalista o que, que, que tenen por a vegades al periodisme més institucional més de, más, de, de grans mitjans per, per por a mullar-se en temes determinats no, acaben, acaben fent el joc. A, a oh, sí, a ser, com no? sí, sí. Eh, sí, sí. pensen que així som mos, més eh, professionals, més mm. objectius. Sí, sí. Ah, però, però és no, que no és real L'objectivitat no existeix. No, no i no és veritat que siguin objectius tampoc. tampoc no, perquè de, des del no moment és és que jo penso que des del moment que han, que han fet el llibre i l'acaben amb, amb una entrevista al mateix englada, mm. eh l'estan legitimant és, encara que diguin que és demagog, encara que diguin que és populista i encara que diguin i, i, i treguin el descobert, doncs, tot el seu passat franquista però d'alguna manera l'estan legitimant i l'Anglada estarà contentíssim amb aquest llibre Doncs això uh, es podria lligar amb l'actitud també que, es, que, es, que en altres cops eh, hem explicat de, dels inicis de la plataforma Vic, quan es va quan es va constituir que, el, que es presentaven les eleccions i, i, a, i a Osona va, es, es van ajuntar per fer el, també l'assemblea per, per denunciar per fer, mm -hmm. es va fer una querella i que el nou nou i altres mitjans ens doncs, deien que això era com fer-li el joc doncs sí. continuen fent-li el joc Llavors ens ho deien ells, a nosaltres eh, fer-li una querella una... era fer-li el joc i en canvi fer-ne un llibre i donar-li veu al 9-9 com a, com a com a un mes, com a un polític més, això sembla que no. Jo ho trobo greu, tot plegat, eh? Perquè l'altre dia, remenant papers a casa, vaig trobar justament aquesta carella, me la vaig estar rellegint, i el, el que ara estan dient els polítics, el que està dient el Duran Lleida ara mateix, és, és tan o més greu. És a dir, que ara què? Qui la farà la carella contra el Duran Lleida? Amb, amb l'agraujant, que té molta més gent a darrere, que té molta més força. Però vull dir que el discurs racista de mica en mica ha anat calant i coses que, i parlo per mi també, eh? coses que abans ens assonaven molt malament, ara força de sentir-les i de repetir-les i ja sembla que les deixem passar d'alguna manera. I l'actitud de Convergència i Unió, per, almenys a Vic, eh, l'actitud de Jacint Codina, des de que va entrar a l'Anglada a l'Ajuntament, ha estat de donar també... Complicitat, però encoberta, no? Sempre dient no, no, no, però eh, li interessava que hi hagués una anglada allà i votaven just quan li interessava Home, eren... i han, han deixat créixer, sí, l'han sí. deixat fer i dient amb l'excusa aquesta de no fer-li propaganda, no posar-te per no donar-li, seguir-li el joc de, de l'escàndol o, o la notorietat, però això, en el fons, també per una certa complicitat en les seves idees. Dir, sí. ens interessa tenir aquest, uh, aquest aquesta punta de d'aquest aquest comando joc la feina joc, bruta que, feina que deies tu eh? aquest, aquest venet perquè el, si, qui conegui l'Anglada que ja si has parlat una mica és, és, és un pobre dropu, vull dir és un benet venet i, no, no, no és un polític no, és que ni, ni tan sols té una certa capacitat com a, com a aquí el llibre diuen que dubten que hagi llegit mai un sol llibre Sí, tota va, la seva vida va, va, eh. jo crec que parles amb ell te no te n'adones d'això la sensació que et és que aquest tio no, no ha llegit un llibre no, no té, no, té és que no, no, no, no, no hi ha argumentació que puguis discutir amb sobre les seves idees és un beneit és un tio, típic tio sí, però és un beneit que li han fet un rock ah, sí, i aquí, el està, tanto, aquí eh. està el mal que pot fer i ja es veu i és molt i, i t'has d'agafar en sèrio pel fenomen que està generant i perquè ja ha tingut Uh, ha tingut aquesta habilitat d'agafar l'EMA que, que, que li ha donat molts vots s'ha aprofitat d'aquest malestar que hi ha a Vic, sobretot les zones on acullen més immigració allà hi ha problemes de convivència de veïns i aquest s'ha presentat com El Salvador i hi ha molta gent que s'ho ha cregut No, i a més a més s'ha inventat problemes on no hi havia és a dir que no té cap vergonya d'enventar-se'ls Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vic es troben amb quatre regidors de l'Ajuntament la forma per Catalunya, que no estan en el govern però que estan, els tenen allà eh, donant la llauna eh, s'ho mereixen, vull dir, s'ho han buscat perquè no l'han deixat créixer justament l'Ajuntament de Vic és que la primera legislatura quan era sol, quan, quan l'Anglada era l'únic regidor la, els, el, els vots de tota l'oposició sumaven 10 i els, i els vots dels que governaven sumaven 10 llavors li van donar el paper de desempatar eh? I llavors se'l van anar fent hi o sigui, va haver una complicitat en, aquest, en aquests temes ha quedat demostrat i el temps ha de donar la raó de com s'ha deixat créixer de que s'ha de ser molt clar i no buscar estratègies de dir no, no li donem notorietat no li diem res, deixem-lo que mori sol no, no, el tio s'ha anat fent fort s'ha de ser molt, molt directe i, molt, i denunciar com es va fer intentar fer des del primer moment amb la querella que se li van posar i que, i que teníem raó de denunciar-ho des del primer dia al peril de l'Anglada no és que era... si, s s si, la, si la carella hagués tirat endavant no seríem un som no seríem un som i que ara més a més per poder guanyar vots fins i tot Convergència s'apunta al, al carro sí. que ja s'hi havia apuntat sempre però d'una manera sí. molt descarada sense dissimular gens. És el triomf de les idees de l'Anglada això, que te l'agafi un partit com, com Unió o en Convergència i Unió, t'agafi idees teves això és un triomf ell, no? aquí a la convergència s'ha obligat al final a fer el joc amb aquests eslògans perquè tenen por de perdre vots però és molt trist és, eh? molt, trist. és, molt, trist. és molt trist i algú s'hauria d'atrevir a fer la querella contra el Durant Lleida eh? per la mateixa raó que es va fer contra l'Anglada perquè... l'altre dia, perdó, el Durant Tingués Lleida ligues? estava, a la, o ahir va ser avui la manifestació per la família tradicional que s'ha fet això, mm. uh, de nhi el PP i Unió els dos partits uh -huh. um, amb aquesta conferència i, i que s'ha fet all... sobre... <coughs> per la família a favor de la família tradicional uh -huh. i clar més que a favor sembla en contra de que altres, altra gent aconsegueixi drets i igualtats per, com a família, és a dir l'eslògan sempre són, utilitzen les paraules, però el que hi al fons és, és un desig de que no nos consideren famílies, altres les altres unions. Altres nuclis de convivències. Vull dir, és així, és així. ganes de Igualment és en contra de l'aportament. Sí. d'una manera clara. I igualment és a favor del que representa el Papa de Roma. Igualment són la mateixa gent. Mm. I són tàctiques molt antigues. Tenim algú al telèfon? Bona nit, Montse. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé. Com va, Barcelona Adrià? Bé, sí, sí, molt bé. Uh -huh. uh, avui teníem gades de comentar-te un, un tema amb el qual ja hem començat el programa mm. i és aquesta campanya racista, perquè em sembla que no mereix cap altre nom, que està fent Durant Lleida uh, en aquests moments. Ah, sí. Uh, tu has vist aquests cartells gegants... Bé, bueno, jo els cartells no els he vist, però sí que he llegit una notícia que parla de l'eslògan de Ciu, que és una, un eslògan clara, advertència al PP i al PSOE. I l'eslògan diu Respectaran Catalunya. El que passa que això, suposo que el que em vols dir és uns cartells que, segons l'article que he llegit, eh, la jefa de, de propaganda d'aquest partit, la Joana Ortega, Eh, diu que és una campanya molt, molt guapa. Sí, tu molt el... populista. Sí. Sí. I a mi el que m'ha cridat, la... perquè aquí hi ha els eslògans en aquest article, n'hi han dos que m'han cridat l'atenció, un diu que, a veure, uh, uh, uh, on està? Parla dels immigrants. Mm. Sí, suposo que et refereixes a aquest que diu ningú surt del seu país per ganes, Exacte. sinó per gana Exacte, però a Catalunya no hi, no hi cabem tots No hi cap tothom ah, Exactament, sí. i això jo ho trobo gravíssim Sí, perquè bueno, si aquest senyor vol ser coherent i fidel a les seves idees hauria de començar per donar exemple i fotre el camp ah, Ja que té tantes ganes de ser ministre no? l'altre dia a Polònia s'enreien una mica de les ganes que té en Durant llei de ser ministra, doncs apa tu, ves-te'n de ministra. I la maleta, i si vol la cartera també, i que en la llista i foti el camp de Catalunya i ens tranquils, i llavors potser si ell i els seus sequaces no hi són, potser els altres sí que hi Exactament, no, perquè un eslògan d'aquestes característiques pressuposa tal com ja ho entenc, que hi ha persones de primera categoria i, per, i persones de tercera o d'ínfima categoria, és a dir, que uns hi caben i els altres, i els altres no hi caben, no? Claro. I què vol dir cabre Catalunya, no hi cabem tots? Tu sí que hi caps, però els altres no hi caben. Exacte. I tu quin dret tens per sobre d'una altra persona? Sí. Al capdavall, Catalunya, com a qualsevol altre país, és un encreuament de cultures nosaltres que som? Som el resultat de, de, de totes les cultures que han passat per Catalunya i som, som, som immigrants tots som immigrants mm -hmm. d'un país anem a l'altre tothom es busca la vida com pot i, i qui, és més, qui té més dret a estar en un país que està en un altre? No, no, és, el de, sí. és que després hi ha un altre eslògan que també és molt així és que diu s'ha de recuperar valors com el respecte l'esforç l'autoritat, la disciplina, llavors ja ha uns suspens, punts suspensius que diuen a la família, a l'escola i a la societat. Uh -huh. A mi em crida molt l'atenció això, no? s'han de recuperar els valors i anomena l'autoritat, la disciplina, a on? A la família, a l'escola i a la societat. Uh -huh. Tot plegat fa una mica de pudor, rància, no? Uh -huh. fa, fa pudor, rància fa por, vull dir, aquest que foti coalició amb el senyor bon ministre de, de l'Anglada, amb el senyor ministre, no, vull dir, el senyor Pamplines, a l'Anglada, uh -huh. doncs, perquè si de contras estan el mateix. Sí, sí, uh -huh. això és el que fa por, no? Que han fet, han fet seu el discurs racista de l'Anglada abans... De fet, ja hi estaven més o menys d'acord, però si més no dissimulaven. Exacte. I en aquests moments ja sense ni dissimular, ja tirem, tirem pel dret. No. Això ho firma el Pamplines aquest, el Durant, però que la seva cap de publicitat de eh, premsa, la Joan Aquesta Ortega, diu que el lema va adreçat al govern de la Generalitat, ja que mai, com ara, hi havia hagut un govern que no hagi defensat, els, o sigui, que no ha defensat mai els interessos de Catalunya. Uh -huh. Sí, sí. Bé, en fi, Catalunya no és una, una entitat abstracta, entenc jo, no? Catalunya és el conjunt de gent que hi viuen i si ara hi viuen immigrants, doncs Catalunya és el país dels immigrants. Però és que també ho va ser als anys 60. Clar, i no. nosaltres que som? És que som exactament el mateix, no? O sigui, als anys 60 van venir immigrants, però com venien d'altres de, de sitos d'Espanya... De no uh -huh. se'ls considerava com ara perquè venien de Espanya profunda uh -huh. que allà també sortien de gana pobres uh -huh. bueno, però llavors no hi va haver el que hi ha ara que tampoc hi hauria de ser ara uh -huh. Bé, no sé ja veurem com va, com va evolucionant tot però algú hauria de ser capaç de sortir al pas i, i, i, i dir-li a aquest senyor en totes les lletres que això és un delicte que tià l'odi és un és un delicte que suposo que la llei a més a més ho, ho contempla no? perquè aquesta era la base quan van fer la querella contra l'Anglada no? aquest era la base, quin és l'article Francesc? No, el número de l'article no el sé, és el Codi Penal i allà es parla de genocidi i d'impulsar cap al genocidi, d'atiar l'odi entre comunitats això va així és que ara us anava a preguntar jo que tot això que estic dient que, que, que es podria aliar amb l'Anglada en el seu moment l'Anglada també va fer aquestes coses, les va dir es va publicar el que havia dit pensant-se que tenia el micròfon tancat uh -huh. I, i què va passar? Doncs pues no va passar res uh -huh. el tio continua passejant amunt i avall, uh -huh. com un pavito real sí. amb la seva pistola i, claro. uh -huh. I tal I, Bé llavors què, què podem fer davant d'això? Mare de Déu no, és que és tot plegat eh? Tot plegat que és una mica alarmant en aquest sentit i en, i en altres però en el sentit aquest del racisme eh, van passant coses com la setmana passada parlàvem del mateix també, parlàvem de les aules aquestes només per a alumnes immigrants aquestes proves pilot que volen fer Vic i que volen fer Reus i que, bueno, no sé parlen de, de que la gent s'integri posar-los en un gueto, no? És que és el mateix que diuen Durant, en a, a Catalunya no hi quedem tots, uh -huh. doncs aquests nens no acaben a l'escola, els fotrem en un gueto a part i que només aprenguin lo seu. Uh -huh. I, que, I que aprenguin català eh, amb qui? No sé, parlant amb les parets, no? Doncs pues sí, uh -huh. com el que dèiem la setmana passada, quan els crius són una esponja i ho aprenen tot, doncs pues és millor que, que, que estiguin amb tots, tots els crius, amb tots els crius. I a l'hora pati aprendran més català que la classe del gueto, bastant uh -huh. més català uh -huh. segur, segur i a més a més és que, bé, és que té una solució fàcil que ja és la que estava iniciada que és repartir els alumnes en totes les escoles uh -huh. perquè el problema ve de les, de les escoles privades que es volen triar els alumnes claro. volen els diners públics per això es diuen escoles concertades uh -huh. però després no volen les càrregues socials o oh, caram, que no. això no pot ser que no. Uh -huh. en fi no anirem parlant molt bé, molt bé Montse doncs apa, bona, nit bona nit i gràcies salut si vale. sí, estem com estàvem ara en diuen societat escola, abans em deien família, municipi i sindicato eren els tres puntals sí, sí escola, sembla família... que ara sí, sembla que anem pel mateix camí no? sí. exactament igual Sembla la mitja part si us sembla vale. sentim mm. una altra cançó de les que ens has preparat no treba. Vale, vale. Davant. fem Avui parlarem també, tenim una trucada pendent. Uh -huh. eh, Francesc, ens expliques una mica amb qui contactarem. Sí, ja aquesta setmana hem detingut molta gent i en organitzacions de solidaritat que han fet públics alguns comunicats. Aquí tenim el que va sortir divendres. El titular diu Presó per quatre dels membres del col·lectiu Socors Roig Internacional i un altre membre en llibertat sota fiança. Això ha estat aquesta setmana, no? Uh -huh. Aquest comunicat de solidaritat porta data del divendres 25 i diu que aquella nit, després de declarar davant del jutge a Gran de Marlaska durant tot el dia, se'ls ha decretat presó incondicional a quatre dels companys detinguts el passat dimecres. El senyor Juan Manuel o l'Arieta Alberdi, advocat de Madrid, el senyor Erlans Cantabrana, Fernando Rodríguez i Carlos Cela, i en Luis Fernández, un, un home que està paraplègic i en cadira de rodes, se li ha fixat una llibertat sota fiança de 12.000 euros. Està obligat a signar periòdicament i no pot sortir del país. En Luis Fernández, també conegut pels seus amics com a Che ha sortit avui mateix de l'Audiència Nacional de Madrid després de comparèixer davant d'en Grande Marlaska. La resta estan a l'espera, avui divendres 25 a la nit, diu el comunicat, estan a l'espera de ser traslladats immediatament a una presó madrilenya. Segurament al final ha estat Soto del Real. Hi havia dubtes entre Soto del Real o Valdemoro en situacions d'ingrés fins que no se'ls concedeixi una presó definitiva i siguin dispersos. Has parlat, si no ho he entès, si no ho he entès malament, de que han detingut un advocat. Sí. Un advocat pel sol fet de ser advocat, d'haver defensat unes determinades persones. Sí, fa molts anys que treballa aquest noi. Ara deu tenir uns 50 i escaig d'anys. Ja, però això és greu, no? Sí, Diria, és greu sí, sí. que tinguin la gent, però que a més a més de tinguin la gent que defensa, uh -huh. ja és sí, sí. ja és potser encara més greu, no? Uh -huh. un, un mal símptoma de com van les coses. El comunicat diu que aquesta vegada no cal denunciar tortures. Sembla que no els han tocat. L'operació repressiva ha tingut des del seu inici un objectiu polític claríssim pel qual l'Estat espanyol ha fixat a la nostra organització solidària com part d'una suposada i tan inexistent com fantasmagòrica estructura legal dels Grapo, destinada a finançament. I per això necessitaven unes quantes detencions per les que ja s'estaven reservant des de feia temps. Els reiterats muntatges en les successives sentències Dictades i sumaris oberts contra comunistes i militants antifeixistes els darrers anys, tot inventant-se un nou organigrama i una organització anomenada P.C.E.R. Grapo, de creació garçoniana. Què només... dius, que s'ho ha inventat el garzón, això? Sí, sí, sí. Aquesta estructura, aquesta estructura mm -hmm. imaginària. Sí, sí creació garçoniana i present només en la ment guàrdia civilesca i putinera d'interior en la qual tot havia. PCR SRI AFAP les AFAP són les associacions de familiars i amics dels presos polítics LALA que és l'associació lliure d'advocats de Madrid en el seu dia en Garzón en un dels seus autos, passats de rosca, va criminalitzar el nostre antic portaveu, que es deia Solidaritat, que va qualificar de subversiu. Després Després d'aquest bolletí van assenyalar com a sospitosa l'activitat dels nostres advocats, els propis familiars dels presos, pel que sembla compartir gens amb un pres resulta perillós. D'aquí varen passar a criminalitzar-nos a través de la premsa del sistema, fins i tot amb noms i cognoms, tant aquí com a la premsa europea. Recordem l'assetjament contra el nostre company de socors roig internacional d'Itàlia, Antonio Lago. En aquesta voràgina criminalitzadora, ja només els faltava per justificar l'engranatge unes quantes detencions que per als plans dels GALs o dels galosos del PSOE, els va divinament, quan falta poc més d'un mes de la farsa electoral del mes de març. Doncs ja les tenen les detencions, detinguts i a la presó. Ens volien els feixistes calladets, almenys fins després de les eleccions. La nostra crida al boicot actiu i polític a la farsa electoral i a la classe política d'aquest país que malgrat autoconsiderar-se demòcrata reprimeix la democràcia popular i les conquestes de la seva lluita no ha resultat ser del seu gust cosa que ja ens temíem a tots ells, partits i també sindicats del sistema hem de fer-los decididament el boicot actiu i permanent no existeixen les mitges tintes Francesc, em que tenim a Pú la trucada per parlar d'aquest tema, bona nit. Hola, bona nit Hola. Hola, què tal? Doncs bé Mira, eh, en fi... Estàvem informant una mica d'aquestes detencions, sí. però vosaltres teniu, teniu més a dir, no? Estàs, tu ets en Miquel Poveda No, Josep, Josep. Josep Pobeda, perdó. Josep Pobeda i està amb la Mercè Pedrós? No, no hi és ella, ara. No és, la Mercè? No, no, no està aquí al costat, ara, no. Val. Però bueno. Molt bé. Uh, bé, mm, sí, estava, estava comentant això... Mm, uh -huh. Efectivament, és de fet... Uh, un, tot el que puguem dir és un capítol més d'una cosa que, que ja coneixem, que en definitiva l'arrel de la qüestió és d'aquí la manca de llibertats uh -huh. democràtiques eh, uh -huh. i la constant política agressiva, i de, sigui el, el govern el, del torn que sigui, uh -huh. i del color que sigui, perquè no és una qüestió de, de colors, de, un govern de si és PSO etc etc sinó és la manca real profunda de la naturalesa de el que implica la, la, la repressió que practica aquest estat i que cada vegada acumula i amplia més el radi d'influència i de criminalització. Eh, no hi ha una sigla sinó també hi ha algunes pràctiques i aquest cop la pràctica solidària. Uh -huh. És a dir la denúncia de la repressió, la denúncia de la tortura, uh -huh. la, la denúncia del règim penitenciari Eh, el que ha volgut amb aquestes detencions és criminalitzar precisament això, tallar les ales tallar la llibertat d'expressió, la llibertat d'associació, uh -huh. ens han volgut amb aquestes detencions i d'una manera no abstracta sinó concreta, que és el missatge que els han dit en, en, i així ho va a Lluís Hernández que va poder sortir en llibertat sota fiança uh -huh. que el missatge era de que o, o deixàvem de continuar fent la nostra tasca o que ens reservaven ens teníem reservat a un lloc, a, a una cel·la, uh -huh. que el missatge. Yeah, yeah. I que la uh -huh. gent que vol parlar de presons, i vol parlar de repressió, i vol fer-ho visible, uh -huh. aquesta gent, doncs és allò, com un toc d'alerta de dir, al tanto sí, que acabaràs sí. igual, no? Seu que aquest cop, inclús, han detingut un advocat. Sí, és el que uh -huh. destacàvem fa uh -huh. un moment. Un advocat que porta anys i anys i anys uh -huh. treballant en diferents casos a nivell de l'estat espanyol, a nivell uh -huh. internacional una persona molt coneguda uh -huh. en els ambients. Doncs, a Madrid, per exemple, l'Associació Libre d'Abogados eh, s'hi ha evocat des del primer moment de les detencions, ha estat eh, exercint una pressió molt forta davant de l'Audiència Nacional uh -huh. i intentant moure tot el que són el col·lectiu d'advocats de Madrid. Uh -huh. ha hagut una resposta positiva, perquè aquesta és la qüestió que cal també l'altra cara de la moneda. Uh -huh. eh, eh, a pesar de, la, de, de del cop, el eh, repressiu, del cobertor, que vulguin fer veure de que i que, més enllà de, de, de, de la pròpia col·lectiu a l'ri als nostres companys etc, el eh, que volen és intentar donar una espectacularitat i de que, fer veure de que és impossibles doncs, de, de poder alçar una veu de denúncia a tota aquesta eh, a la repressió que exerceix a l'Estat doncs, tot i així no aconsegueixen que allà que la solidaritat s'hagi fet visible també a Madrid, a Galícia, a Euskadi que són els llocs on realment hi ha hagut on són originaris els, els detinguts doncs aquesta solidaritat s'ha fet present a Madrid doncs, hi ha hagut tot, o, o, des de molts sectors doncs, molts advocats advocats laboralistes, advocats progressistes s'han uh -huh. manifestat, han donat suport a Juan Maria Lareda han protestat enèrgicament davant de l'Audiència Nacional i actuacions que no, no s'han parat aquí és a dir, que continuaran eh, a Galícia, a Corunya Vigo, eh, a Bilbao a Hortuella, d'on era el Fernando Donés, el Fernando Rodríguez a, uh -huh. a Gastel eh, hi han hagut assemblees, hi han hagut concentracions hi ha hagut manifestacions eh, la rebuda ahir mateix, al vespre de Luis Fernández a un, a Vigo doncs, ha sigut multitudinària, se'l va rebre se'l va fer una festa, es va fer un gran sopar uh -huh. eh, tot de manifestacions d'entitats, de, d'associacions dels seus barris, de la seva gent allà no se'ls coneix, uh -huh. perquè és un gent integrada, gent que per tant que fa la seva actuació d'una manera oberta d'una manera pública, uh -huh. que, i això és el que, en definitiva el que volen callar, el que no els agrada però hi ha aquesta altra cara de la moneda que és que a pesar de la repressió, a pesar de les pors de les amenaces doncs hi ha una resposta, i aquesta resposta és la que en definitiva interessa, uh -huh. perquè és el que fa moure les coses al dia a dia, ja poden tancar la gent que en definitiva, bé, uh, uh, mentre hi hagi gent en sentit crític al carrer i a fora, uh -huh. uh, realment hi haurà denúncia, i la denúncia en definitiva és el que fa avançar, i és el que tenen por, uh -huh. que es diguin les coses, que es facin públiques, però bé, uh, ho poden fer d'una manera barruera, poden fer com vulguin, que és igual, cosa continua, no? I, de fet, als companys aquests, és curiós també de que tots ells, durant els darrers mesos i potser més del en tot l'últim any, han rebut amenaces, amenaces directes, han rebut cartes anònimes, han rebut en el barri eh, d'Illnys, que això... Que Quina por, no? Vull dir, que hi ha hagut una cosa, una cosa inclús el mateix eh, Juanma, eh, Juan, l'heroi de l'advocat, en el, un dels seus darrers eh, judicis, eh, que va fer... Eh, Precisament hi havia el tema aquest, eh, no sé si... Bé, bueno, al desembre va haver el tema del cordón, Cordon, un altre judici a Madrid, sí. que hi havia l'aislament uh -huh. aquest, amb el, també amb el, amb el Manuel Pérez Martínez. Uh -huh. Bé, la qüestió és que hi havia un testimoni dintre dels diferents... Eh, dintre dels testaments policia, un càrrec policial a Madrid... Eh, Bé, ha el judici. No, normalment, o, o, òbviament, o, el Juan Molíoté tenia un estil de fer el judici, de convertir-los en judicis eh, realment polítics i de denúncies. Normalment acaben convertint-se els judicis amb una denúncia davant de de, de, eh, de l'estat, dels tribunals, és dir, intenta tombar la toita. no? Mm -hmm. Bé, la qüestió és que, a part d'això, hi ha una anècdota que sortint aquest policia nacional doncs de declarar, se li acosta ell i li diu que, que es preparés, que es preparés perquè ja se li estaven acabant els dies. I Què ja... dius ara? Això en el mateix judici? En el mateix judici. De tota una, una amenaça del policia en el, amb el, amb el amb a l'advocat, oh. a davant del jutge? Suposo, diguem-ne a nivell personal, sortint, obligar-li oh. el comentari, Ostras. se li acosta li diu, tu tranquil, que te te els dies. Uh -huh. Amenaces que tu balades, no tan balades, perquè uh -huh. s'han resultat i són confirmades molt certes, és a dir, que ja, els hi tenia ganes i eh, bé a, a la nostra organització de fet en quantitat de sumaris que hi ha hagut amb els diferents judicis de gent doncs, detinguda amb la gent que se'ls se defensa etc. amb molts eh, sumaris de Garzón, de Garnel Maglarska etc. sempre hi ha la coletilla d'atenció de que, que des de la solidaritat és des d'on tot l'organigrama que s'inventen uh -huh. i que intenten que no és rel nou el que estem dient perquè Óscar i també tot com intenten dir tot, etc, etc, etc, també d'alguna manera intenten fer eh, munten, muntatges i organigrames de que tot és grapo, que tot és tot, tot dins un d'una qüestió així, doncs, fantasmagòriques, històries de... Pues, bé, que ja saben que, evidentment, tenen la complicitat dels mitjans de comunicació, que especialment els de Galícia i Euskadi eh, s'han quedat a gust aquests dies, criminalitzant amb noms i cognoms a tots els detinguts. Eh, concretament, Europa Press ha fet tot uns comunicats, uns teletips policials eh, eh, increïbles, denunciant a les famílies, als familiars com autèntics potencials perilosíssims declaracions del, del vicepresident de la junta de Galícia citana del, del Bneà uh -huh. eh, felicitant felicitant-se eh, felicitant a felicitant la guàrdia civil de que han eliminat elements perilosíssims de la societat etc uh -huh. Bé, aquesta criminalització mediàtica que és la que d'alguna manera fa realment tan mal tan mal com com com l'execució per part de... Com de, la mateixa presó, no? Forma part del mateix. Forma part del mateix. Tenim molt clar que aquí hi ha un engranatge eh, polític, judicial, mediàtic, que està al servei dels interessos dels de sempre i que, esclar, oposar-se oposar a determinada a una política global, a, una a, a, tenir, a ser, a dissentir realment de determinades polítiques doncs eh, no interessa, i segons en quin temps correm, correm doncs encara eh, interessa menys, i eh, ho volen a callar de qualsevol manera. Això no és una cosa exclusiva d'aquí, es passa arreu, però no per això, eh, evidentment, és allò que no? no dèiem, no, no ens podem aturar, i la denúncia ha d'estar eh, en primer nivell, i cada cop han de ser més els que... Eh, Uh, cadascú del seu lloc hem de saber de que hem de fer-li front a això i hem de saber que les preguntes estiguin planes de, de gent per les sí. seves idees, per les seves opinions uh, aquí no hi haurà cap canvi possible i que per tant això uh, hem d'eliminar de totes les lleis que això ho fan possible les legislacions antiterroristes, totes les lleis especials tots els organismes com audències nacionals, etc que estan al servei d'això i lògicament hem de dir molt present que això no sorgeixen perquè sí, venen d'on venen i estan eh, aprovades per polítics, i una classe política que mira un altre costat per dir-ho de la manera més generosa possible, perquè un mm. còmplices directes de tota aquesta, tot aquesta criminalització i tota aquesta... Jo el que voldria ressaltar també és, eh, estic pensant una mica en la gent que ens escolta Sí Eh, que a vegades tenim una mica la, la tendència de dir a mi no em pot tocar això, és a dir, això és una cosa que no va amb mi eh? això deu ser de gent que vés a saber què han fet o que... i jo penso que no, no, no tenim clar que nosaltres estem en llibertat provisional quan anem pel carrer, quan anem a la nostra feina Exacte, perquè és que exemples d'això en trobes eh, eh, a patades quan, quantes vegades no hi ha hagut eh, controls, per exemple policials demanant del carnet d'identitat quan hi ha hagut una manifestació quan s'ha acabat aquesta manifestació quan hi ha una concentració eh, reunions fas, eh, eh, per, una concentració per demanar que sigui a les traves que hi ha aquesta persecució aquesta aquest està sobre tot forma part d'aquest eh, sistema aquest policial aquesta eh, societat que, eh, com el, aquella novel·la del 1984 mm -hmm. de de l'Orwell pues és, és, ja és una realitat de fet vivim això vivim en un estat policia tot ho es controla, on eh, totes les teves dades doncs, formen part, de, són uns números en els quals doncs, eh, fan el que volen de tu, saben absolutament, això, per tant, aquest tipus eh, de control, de, algú es pensi que forma part, ell està al marge el resta al marge, doncs és absolutament una, una il·lusió. Uh, qualsevol persona que pugui, que vulgui uh, en definitiva aquestes repressions aquests, aquestes uh, onades espectaculars penseu que per exemple que per registrar un domicili tallen, que han, han, de tallar, han tallat carrers amb les guàrdies civils armades fins a les dents uh, uh, tot un dia s'han sentit 24 hores per regirar un pis tot i que això ho fan aquestes mesures espectaculars a vegades també van dirigides molt especialment de cara a precisament a aquesta gent que es pensa això no va a mi, no sé què, perquè la gent continuï pensant que ah, això eh, alguna cosa, eh, aquesta espectacularitat, ehm, a ella, fa pensar, allunya i intenten que que, bé, que que sigui difícil acostar i que la solidaritat el missatge solidari arribi on ha, ha d'arribar que... És, Intenten fer por, sí, sí. Intenten un, fer por, està clar. I això a tots els nivells, vull dir, el dia a dia, vull dir, guarden doncs, eh, en tot, en tot. I és... Eh, però vaja, eh, crec que per això és important el que poder tenir que... poder explicar, poder explicar i ente fer entendre que mm, aquesta gent, la gent que han agafat els llocs on ells pertanyen, als barris, hi ha hagut una resposta molt positiva. Molt, molt positiva i molt de, de gent absolutament diversa, no? De la gent que puguem pensar, la gent més estrictament del seu voltant, eh, la gent que pot pensar eh, políticament més propera... No, no, hi ha hagut una resposta de tot el que és el, el veïns, de tots els tipus d'associacions, eh, primer, solidaritzant-se amb la persona represaliada, però en segon lloc també, i això és molt important, de denunciant l'arbitrarietat i la il·legalitat d'aquesta detencions i del que això implica. Pobeda, eh? Diga'm. una pregunta. Sí. Tal com està la situació ara en el país, mm. aquestes detencions, potser també es poden interpretar com un pas cap a la criminalització i la il·legalització d'un col·lectiu, com el de Socors Roig Internacional, no? Sí. sí de fet, al nostre, nostre òrgan, la nostra revista, que es diu Solidaritat. Uh -huh. De fet, no es pot publicar. Hi ha una ordre de fa uns, uns anys uh -huh. del Garfón en què la va declarar subversiva. Uh -huh. Una revista que era feta amb molt pocs recursos. Uh, una revista que l'únic que es dedicava era a recollir la situació de les diferents presons. Uh -huh. I tant de l'estat espanyol com a nivell internacional. Uh -huh. I va ser declarada subversiva de fet hi ha una persona que és el Leoncio Ciete Calcerrada uh -huh. o sigui, bueno, el Leoncio Calcerrada uh -huh. no, el coneixem com a Ciete que està empresonat eh, pres, eh, una de les coses en què se li acusava de portar de ser el responsable de la redacció d'aquesta revista uh -huh. els còrrecs internacionals fa temps que li estan uh -huh. l'estat ens estan eh, assenyalant ens estan partint ja uh -huh. dic Rebe amenaces, etc per fer la feina que fem. que no és més aquesta que la de, eh, de tirar endavant eh, denunciar que és la situació, de les presons de denunciar el que són les legislacions i les dits que fan possible tota aquesta impunitat, perquè a més a més és això. Una és altra cosa ha impuitat Poveda Una altra cosa, la, la nota oficial de la policia que es va publicar al diari El País sí? el dijous passat parlava de que un dels motius de la detenció obeia que un d'aquests nois tenia a casa seva una biblioteca de 8.000 volums. Mm. Això és així o és, hi ha algun error en aquí? Aviam, ja, eh, és molt conegut de que eh, el Luis Fernández, que és el que vi, és de Vigo, és eh, un veterà, lluitador, obrer, eh, des de fa més de 20 i anys, ell té una biblioteca, efectivament, té, no sé si 8.000, però si n'hi ha milers de llibres... Uh -huh. moment, o sigui, el sol llibres... fet de tenir llibres és sospitós. I, sí, és sospitós. Uh -huh. clar, que, en fi, que, ja veus, tenir uh -huh. llibres de marxisme, eh, comunisme... Penseu que ell té també la biblioteca que hi havia a la comuna de Sòria, en els anys 80, després López Arrels Grapo, una part, una part important, eh, la té no? Uh -huh. bé, un arxiu, llibres llibres que ja poden parlar de teoria política d'economia uh -huh. etc, o sigui, allà el que, el que hi ha és això, uh -huh. una biblioteca que és seva que era, però que estava treballant perquè, per bueno, o si sigui, aquests llibres vagin a parar a través d'algun tipus d'associació de fundació, el que sigui uh -huh. de crear una biblioteca marxista etcètera. bé, això uh -huh. és perillós, veu que és un projecte altament uh -huh. super eh, seu no? uh -huh. i sí, sí, sí. se li van importar això que pràcticament tots aquests llibres i volums i documentació uh -huh. eh, que se sapiguessi que per, per qual tipus de, no sé, uh -huh. de trofeu o el que sigui, perquè és que si no, no ho entenc. Uh -huh. No, no, sí, sí, és, és així. Uh -huh. També, per exemple, un altre dels detinguts regentava un bar, que és la seva manera de subsistència, etc uh -huh. doncs, en fi, va ser absolutament, doncs, regirat, controlat i, hi... I uh, és que no tenen per l'únic i se li acusava que uh, des d'aquest part doncs també era una font de finançament, doncs ja. un, bar, un petit part que eh, no, hi ha, no hi ha res més. El mateix rob cava uh -huh. unes declaracions d' algun lloc s'han recollit dient uh -huh. que no hi, havia, no hi havia proves, no hi havia uh -huh. reconeixement de que, que aquesta gent no formava era gent absolutament amb una vida normal que no, no, no havia cap tipus d'estructura i tal, però que potencialment aquesta gent era gent eh, que, perillosa, és a dir, que fins i tot ja se'ls ha detingut, que se'ls detenia fins i tot com una manera de prevenció yeah, Sí, això yeah. ja ho he sentit mm. més d'un cop últimament, i això és una cosa terrible és a dir, que eh, ara ja passem a fer guerres preventives passem a fer detencions preventives i què vol dir això? Preventives de què? El que ha fet unes declaracions escandaloses aquests dies ha sigut el José Bono no sé si ho heu sentit a la ràdio, Radio Nacional d'Espanya aconsellava als ciutadans que davant d'això que és una guerra bruta cal tenir la boca tancada cal mirar cap a un altre costat i tots els ciutadans ferms en fila índia darrere dels cossos repressius que se'ls ha de fer costat que s'ha de ser submís que hem de ser bons nois i noies això és el que demanen que demanen. Uh -huh. I aquesta gent és la gent del GAL. Uh -huh. Aquesta gent és la gent de la Guerra Bruta. Uh -huh. Aquesta gent és la de la tortura i de l'assassinat. Uh -huh. la que... Aquests són els perillosos. Uh -huh. És que jo penso que tots plegats no ens ho acabem de creure. És a dir, que primer això, que no vam nosaltres, no? Uh -huh. I després que, que realment la tortura continua. Nosaltres uh -huh. no ens cansem de repetir-ho perquè Sempre sembla que quan parles de tortura la gent diu això ara, ara, vols dir, vols dir. Sí. En aquests moments, això és una cosa que devia ser durant en Franco, que devia ser... Tot doncs no, i, ara, ara, ara i, i en aquest i, moment. I, tot, I no és perquè això, per exemple, pugui denunciar Socorroig Internacional o qualsevol altre col·lectiu o associació antirepressiva eh, de suport a presos. Eh, això és, fins i tot hi ha entitats, associacions o institucions internacionals Uh -huh. gents sospitoses de revolucionàries ni gents sospitoses de subversives uh -huh. eh, com pot ser Amnistia Internacional eh, o des de diferents organismes com gens sospitosos com podem, poden ser eh, des de l'ONU de per exemple l'oficina del relator internacional contra la tortura que està matent des de l'any 2002 uh -huh. 2003 uh -huh. anualment informes en què estan denunciant a l'estat espanyol que el seu sistema jurídic eh, té moltes llacunes que no garanteixen els drets humans. Uh -huh. Per exemple, una cosa tan senzilla tan simple com aquesta porten des de l'any 2003, invariablement cada any, uh -huh. advertint i eh, posant l'accent en aquest aspecte. Mm, esclar, eh, quan això succeeix, quan la gent mira cap a un altre costat, com això no es posa sobre uh -huh. la taula com en consta que davant d'aquests informes, a través d'altres organismes, d'altres coordinadores o entitats, uh -huh. eh, se'ls ha presentat en els parlaments, en diferent, uh -huh. el Parlament català, o en determinats comissions de justícia, etcètera. De, de els polítics passen, uh -huh. no ho consideren, o, o que es converteixen en còmplices directes. Uh -huh. Bueno, passen i a més a més procuren que no es publiqui, que no es digui. Que... Per tant, eh, és que esclar... Hem d'anar a la qüestió, quan, quan no es pren sobre cartes sobre aquest assumpte i és amb, amb coherència, i, bé, és que després és allò que, que van, van succeint, eh, eh, la repressió va fent el seu treball i, i aquí ningú posa a i aquí ningú pren cartes sobre, sobre, sobre aquest acert. No? Josep, eh, ens comuniquen, el nostra tècnica, ens comunica que ens queden dos minuts de programa Sí. Uh, en tot cas, si tens alguna cosa darrere a dir, perquè haurem, uh -huh. haurem de deixar-ho Cal tenir en compte que tot això s'emetrà per la vall del Gès uh -huh. aquí al nord d'Osona sí. on hi ha Sant Pere de Torelló Sant Vicenç de Torelló i també ho emetran per Ràdio Voltregà uh -huh. pel Voltreganès uh -huh. Bé, bueno, que, que de fet abasta fins a Vic i uh -huh. fins una mica més avall sí. no, eh, Primer, primer agrair-vos a vosaltres l'oportunitat de poder fer doncs, eh, Eh, parlar d'aquest tema per poder denunciar precisament això. No, no, al eh, contrari, eh, gràcies a tu. I uh -huh. que, no, doncs, nosaltres tota la gent, des de Secor i molta gent que ens envolta, eh, estem disposats a, anar, eh, a organitzar tot tipus de, eh, per actes. això uh -huh. actes etc. Uh -huh. De fet, també hi ha un company dels detinguts, eh, que tot i que és de Galícia, de la Corunya, en Carlos Cela, uh -huh. és un company que va viure a Catalunya durant molt de temps, Uh -huh. que es va implicar en moltes lluites socials, en moltes lluites presidentament antirepressives. Uh -huh. uh, és molt conegut en molts ambients uh -huh. en, en alternatius i socials uh -huh. i de fet ja hem començat a treballar aquest cap de setmana uh -huh. per preparar una reunió el 9 de febrer a les 12, a uh -huh. principi a la Torna de Barcelona, uh -huh. per crear una mena de campanya i de plataforma, uh -huh. per, en primer lloc per ell, uh -huh. però també per tots els detinguts, és a dir, que a partir d'aquí començarem a treballar també la solidaritat amb els detinguts i sobre, uh -huh. per fer un seguiment sobre aquest cas uh -huh. eh, d'una manera organitzada. Val, però em sembla que cal tenir esperança en el sentit que si tot el que surt és el que hi ha les notes de la policia que han fet públiques, sí. no els poden tenir a la presó no, d'aquesta no. manera. No, no, en absolut. El que passa és que, davant d'això, per exemple, exemples no manquen de, de situacions com, per exemple, la Fina García Aramburo, uh -huh. que no té absolutament cap causa pendent, uh -huh. porta ja dos anys en presó preventiva... Uh -huh. eh, I molt malalta, més eh, molt a més. Molt malalta, extraditada directament de l'estat francès quan va sortir el 2006 uh -huh. de presó de complir íntegrament la condemna. Uh -huh. eh, se li obre un expedient, eh, és extraditada està en una situació crítica, molt crítica de salut, uh -huh. amb la qual estan jugant eh, estan jugant d'ella com una com, com la retenen allà com un segrest uh -huh. eh? i no té res estan simplement eh, esperant a que compleixi legal, el que legalment ells en diuen la, la presó preventiva, 4 anys uh -huh. i després, judici o no judici ja pots ja han complert la eh, o, o simplement quan veuen que a la seva salut uh -huh. eh, només li quedin perquè aquesta, aquesta dona està en una situació en què els llibres de la presó no pot continuar. Uh -huh. Hi ha informes mèdics, informes mèdics independents, uh -huh. en que estan exigint que eh, l'única manera de poder atendre la mèdicament d'una mínima de 100 és fora de la presó, ah, però bé, ah. jugant a emportar-la... Josep, fora i dins. Josep hem, hem de plegar, plegar. se'ns se ha acabat el temps, però ens agradaria molt que tornessis a col·laborar amb nosaltres qualsevol altre dilluns... Sí. Ens posem d'acord prèviament i, i fem el cessment sí, sí. d'aquest cas i de, i de tots els casos Estem que convingué. Vale, vale. Salut. Eh? Salut. Salut. Bona nit, gràcies a tu i tornem dilluns que ve. Vale. Ràdio Voltregà: Música i Cultura. Ràdio Voltregà, 107.8 FM Intencionadament diferent, Intencionadament diferent.